Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Kajsa Boglind. Mitt första möte med knark var genom samhällskunskapsboken. Bäst minns jag en bild. Den visade vad som skulle kunna hända med en om man rökte hash. Det var ett svartvitt suddigt foto och föreställde en person som stod med en plastkassa i handen vid en busshållplats och hade ett panikslaget och förvirrat uttryck i ansiktet. Det var själva sinnebilden av en person som tappat greppet. En pundare. Så jag och mina kompisar gjorde istället det som var socialt accepterat. Vi stal sprit från våra föräldrar, blev fulla och gjorde dumma saker. Men knarkade gjorde vi inte, för vi var ju inga pundare. Vi hörde talas om andra länder där det var vanligt att ungdomar rökte på. Det lät hemskt. Att Knark skulle kunna vara tillåtet var aldrig aktuellt, bara tanken hade känts absurd. Det här var på 80-talet och Sverige hade precis slagit in på den väg som skulle bli den svenska modellen. En bred politisk enighet och folklig mobilisering dömde ut Knark som «väldigt fel». Sverige strävade mot att uppnå det narkotikafria samhället och ville gärna vara en förebild internationellt. Det har gått snart 30 år sedan dess. Svensk narkotikapolitik ligger fast. Det är fortfarande olagligt att knarka, men mycket annat har förändrats. Och frågan är vad vi i Sverige har uppnått under den här tiden. Hur mycket närmare ett narkotikafritt Sverige är vi idag jämfört med 80-talet? Och spelar det någon roll nu vad svenska politiker vill om resten av världen går i en annan riktning? Välkomna till konflikt. Om förbudspolitik, haschromantik och knarkkriget i Latinamerika och på hissingen, Medan allt fler länder väljer att legalisera marijuana ligger den svenska drogpolitiken fast. Men hur går det egentligen med vår dröm om ett narkotikafritt samhälle? Hör röster från Mexico City, Montevideo och Göteborg om möjliga vägval i kampen mot narkotikan. Hi, nice Hi. Hi, good to meet you. I'm from Swedish Radio. radio. Swedish Radio. Uh, Swedish Radio. Yeah, Swedish oh. Radio. Swedish <laughs> <laughs> Radio. Really. Quite strange here. Yeah. yeah, Swedish Radio. Hmm. Okay. Yeah. Anything to enlighten the Swedes, it will be good. I think of Sweden on drug policy as like Singapore in Europe. <laughs> you know? I was talking about that. Yeah. yeah. Stor förvåning över att en svensk reporter fanns på plats för att bevaka en legaliseringskonferens i Mexico City för några veckor sedan. Medan stora delar av Latinamerika, flera delstater i USA men också länder på närmare håll som Danmark och Tjeckien idag legaliserat eller överväger att legalisera hash och marijuana. ses Sverige bland legaliseringsförespråkarna som den sista utposten för förbudspolitiken. Ett Europas Singapore som den amerikanske lobbyisten Ethan Nadelman uttryckte det. Men hur kommer det sig egentligen att så många länder samtidigt ifrågasätter eller helt ger upp förbudet mot narkotika, i alla fall marijuana? Och vad har vi i Sverige för skäl att fortsätta vår restriktiva politik om så stora delar av världen väljer en helt annan väg? Det ska konflikt handla om idag. En av de viktigaste förklaringarna till att flera länder i Latinamerika idag diskuterar legalisering är det kaos och den misär som det USA-stödda kriget mot narkotikan har orsakat där. I Mexiko har brottskarteller tjänat enorma pengar på knarksmuggling och kampen mellan kartellerna och mellan stat och karteller är extremt blodig. Över 60 000 människor har dött i narkotikarelaterat våld de senaste åren. Lite senare i programmet kommer vi att höra ett reportage om Mexikos våndda över möjliga vägval i kriget mot knarket. Och samma debatt och ifrågasättande av vad förbud egentligen leder till pågår på många håll på kontinenten. Det kanske främsta exemplet just nu är det lilla 3-miljoners-landet Uruguay- som i dagarna kommer att rösta igenom en ny lag som helt legaliserar marijuana. Hela kedjan från produktion till konsumtion. Sveriges radios Lotten Collin reste till huvudstaden Montevideo- och mötte politiker, haschrökare och lobbyister på frammarsch. Ett vardagsrum i Montevideo för ett par veckor sedan- jag tittar på film tillsammans med Camilo Collazo och Hernán Delgado. På dataskärmen ser man hundratals ungdomar som sätter upp gröna tygbanderoller överallt i Uruguays huvudstad. På staket, parkbänkar, statyer och gatlyktor. El 29 juli. en av de diputados. Den här aktionen gjorde vi natten den 29 juli i år, berättar Camillo, precis innan omröstningen i kongressens underhus. Vi vill att stan skulle vakna upp och vara helt grön för att på så vis påverka politikerna och rösta för lagen om legalisering av cannabis. Lagen gick igenom underhuset och om ett par veckor ska även senaten rösta. Det väntas bli ett klart ja. Regeringspartiet Frente Amplia har majoritet och det finns ett starkt stöd för att legalisera cannabis. Och det är också poängen med filmen, säger Renan. Att visa att det här är en lagändring som Uruguays ungdomar önskar sig. Nu ska vi försöka få den visad utomlands också. Här i Uruguay pensade vi att internacionalmente también, också. un poquito de om viene esta actividad y kommer nya formen av interventioner och participation av juventet. Camilo Collazo och Hernán Delgado jobbar för nätverket Regulation Responsable- som samlar olika organisationer som jobbar för legalisering av cannabis. På ett bord i vardagsrummet, som också funkar som kontor- ligger flygblad, broschyrer och häftade böcker med fakta om den nya lagen. Och vad är det säger du? Här te explica om sistema de licencias. En farm för... namn visar en liten dragspelsbroschyr som med hjälp av tecknade gubbar visar hur lagen ska fungera i praktiken. Regeringen kommer dela ut tre sorters licenser: dels till hemmagodlare, dels till cannabisklubbar där högst 45 personer får samlas för att odla och röka tillsammans, och dels till företag som odlar i större skala. Deras marijuana och hash ska sedan säljas i apotek till alla medborgare över 18 år. Så efter senatens omröstning om ett par veckor, då kommer det bli lagligt att odla och sälja, säger Hernán. Men i fönstret bakom honom ser jag några suspekta krukor. Åh, de där. Det är bara några små. Vi är inga professionella odlare, säger Hernán och ser lite påkommen ut. Planterna är ju inte lagliga än. Hernán räknar de små gröna skotten, sex stycken. När plantorna växer upp kommer de alltså vara lagliga. Jag lovar, säger han och skrattar. På Montevideos självständighetstorg står Torre Ejecutiva- en modern glaskoloss som hyser Uruguays regeringskansli. På tionde våningen, en våning under president José Mujica, sitter Julio Calzada. Han är ansvarig för Uruguays narkotikapolitik och den som i praktiken ska implementera den nya lagen. Jag börjar med att fråga honom någonting jag undrar över. Varför händer det här just i Uruguay? Por qué Uruguay? Bueno, la, la, la respuesta es por qué no. Julio Calzada pillar med sin tepåse och svarar, varför inte? Jag försöker i en annan ände. I många länder runt om i Latinamerika pågår just nu en intensiv debatt om att legalisera cannabis, ibland även andra droger. Anledningarna är både ideologiska och pragmatiska, men det man oftast hör är att kriget mot narkotikan är kontraproduktivt. Att förbudspolitiken bara fått dåliga, för att inte säga katastrofala resultat med tusentals döda i Mexiko, Colombia, Guatemala och Brasilien. Men Uruguay är nog det land på kontinenten som är minst påverkat av knarkrig och karteller. Så varför går den lilla fredliga tre-miljoners-nationen i bräschen för en ny legaliseringspolitik? Bueno, porque vi ser knarkigrigets konsekvenser även här. I Uruguay ökar användningen av droger och de kriminella nätverk som kontrollerar narkotikahandeln har blivit starkare, säger Julio Calzada. Dessutom, säger han, är det redan idag lagligt att konsumera cannabis i Uruguay men inte att köpa och sälja så vi har levt i ett sorts rättsligt limbo som vi bara kunde komma ut ur genom att antingen förbjuda allt eller legalisera allt Och, säger Julio stolt sen lagförslaget först presenterades har det kommit intellektuella politiker och aktivister från hela Latinamerika för att lära sig mer om det vi gör här här eh, stod president Gaviria, som är en konservadare- och det som vi sa var att han var i favor av det. No? Till och med Kolumbias konservativa ex-president Cesar Gaviria- har kommit hit och markerat sitt stöd för vår nya lag, säger Julio Calzada. Gaviria är en av de tre ex-presidenter, de andra två är från Mexiko och Brasilien- som tillsammans drivit en framgångsrik kampanj för att ändra narkotikapolitiken på kontinenten. Och säger Julio, vi har tagit intryck av många länder både i och utanför Latinamerika. Bland annat har vi studerat hur ni svenskar reglerar er alkoholförsäljning. Hemos har también bastante el modelo sueco de regulación del alcohol. alkohol. nosotros creemos att el deseo no se puede controlar con penal. Eso lo importante är om människor vill ta droger så är det svårt att stoppa dem. Vad man kan göra är att kontrollera hur och var tobak, marijuana och alkohol säljs och konsumeras. Och Sveriges alkohollagar har faktiskt varit en förebild för oss, berättar Julio. Det är den enda gången Sverige nämns i positiva ordalag under mina intervjuer med legaliseringsförespråkare runt om på kontinenten. Faktum är att de flesta ryggar tillbaka när jag säger att jag är svensk. En reaktion man annars sällan möter i Latinamerika. På Gågatan utanför regeringskansliet är det marknad. Försäljarna sätter upp sina stånd med antikviteter. De flesta jag träffar här är för en legalisering av cannabis. Som Gonzalo som packar upp gammalt porslin ur tidningspapper. Det är positiva är att, för att jag tycker att det är bra att staten tar över den illegala narkotikahandeln. Då kan ju de också kontrollera cannabiskvaliteten, säger Gonzalo. Men en av hans kunder, Silvia Barbero, håller inte med. Risken är ju att ungdomar börjar med att röka marijuana och sen hamnar de i kokainmissbruk, säger hon. Jag tycker att det finns andra bättre sätt att bekämpa narkotikahandeln– som att gripa de som säljer till exempel. I Uruguay har 3 miljoner nästan 4 miljoner personer. Det är mycket lätt att som är i Uruguay. I Uruguay bor ju bara drygt 3 miljoner människor. Det är lätt att ta reda på vem som säljer drogerna här. Jag tycker att staten borde våga ta upp kampen mot knarksmuglarna istället säger Silvia Barbero. Och faktum är att den överväldigande majoritet av burguayanerna tycker som Silvia. Det är något som Gerardo Amarilla tagit fasta på- han är oppositionspolitiker för Partido Nacional och har skrivit flera böcker och skrifter om riskerna med att legalisera cannabis. Según las que en de esta ley. Regeringen borde de esta lyssna polis. mer på folket. Opinionsmätningar visar att 70 procent av uruguayanerna är emot en legalisering, säger Gerardo Amarilla. Men president Mochica lyssnar bara på sina internationella rådgivare, mäktiga lobbyorganisationer som kämpar för att liberalisera drogpolitiken. Gerardo Amarilla delar på många sätt legaliseringsförespråkarnas bild av verkligheten. En verklighet där allt fler unga röker marijuana som smugglas in av kriminella gäng från Paraguay. Men Gerardo ha andra åtgärder för att komma åt problemen. Han efterlyser mer utbildning och information om farorna med narkotika. Och han tycker att det är vanvett att cannabis ska säljas på apotek. Det signalerar ju att det är bra för dig, säger han. Vi ska vända det i farmacier där vi vänder medicinsk och vitaminer. Vi ska förstås att vi ska ge en klart signal till samhället. Det är en positiv positiva om consumen. Det slår mig när jag lyssnar på Gerardo Amarilla att han låter precis som alla politiker gjorde i Latinamerika för bara några år sedan. Men det vänder snabbt och idag vill många legalisera hela eller delar av narkotikahandeln. Så är det en ensam kamp han för. Är det en solitär Este, que voy en de la no tengo Ibland känner jag mig som en dinosaurie här i kongressen. Men jag har inget problem med att gå motströmmen. Jag gör det jag tycker är rätt, säger Gerardo Amarilla. Det bubblar i den stora glaskaraffen när Jean Vass andas in ungan. Efter Jean är det Laura Blancos tur. Juan äddar på en metallsticka med cannabisolja- som han trycker ner i ett hål i karaffen. Vattnet inuti blir till ånga som stiger uppåt. Laura sätter munnen mot glaskanten. Laura Blanco och Juan Vaz leder ytterligare en av de lobbyorganisationer- som Gerardo Amarilla pratade om. De som länge arbetat för att legalisera cannabis. Men under många år var ett arbete motvind. Det förklarade också opinionens skepsis- Säger Juan. Folk har blivit indoktrinerade med antikannabispropaganda under 50 år. Det kan man inte förändra över en natt, säger Juan Vass. Men det håller på att förändras, säger Laura.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 Om den här lagen blir en succé så tror jag att det kan påverka styrande politiker i resten av Latinamerika, säger Laura Blanco. Man kan inte förbjuda droger bara för att. Man måste ha argument.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 Ska ni sitta kvar i förbudsbåten tills den sjunker fast ni snart är helt ensamma. Eh agarrado al último del barco 1961 hasta que se lobbyisten Juan Vass, sist i reportaget från Uruguay som gjorts av Sveriges radios Latinamerikakorrespondent Lotten Collin. Johan Vassom liknade Sverige vid ett ensamt sjunkande skepp i den internationella knarkdebatten. Ni lyssnar på Konflikt som idag handlar om den legaliseringsvåg som drar över stora delar av världen– –och som framförallt gäller marijuana, en legaliseringsvåg som åtminstone inte hittills fått något större inflytande här i Sverige. Och Vi ska stanna till lite på hemmaplan, för hur står det egentligen till med den svenska narkotikapolitiken– –den som Juan Vasso och andra legaliseringsförespråkare så gärna gör sig löjliga över. Vår idé om hur knarket ska bekämpas har legat fast sedan 80-talet– –med visionen om det narkotikafria samhället som ledstjärna. Legalisering är definitivt inte aktuellt– –eftersom vi här i Sverige ser straff också för små narkotikainnehav– –som en av de viktigaste metoderna för att hålla nere droganvändandet. Men hur framgångsrik har egentligen politiken varit? Hur nära det narkotikafria samhället befinner vi oss idag? För att ta reda på det åkte jag till Göteborg, stan där jag växte upp men där mycket har förändrats sedan dess. Mariana har blivit vanligare och kriminella gäng har fått ett allt större inflytande. Inget av detta hade uppmärksammat, speciellt mycket för en gängen började skjuta på varandra i det som den senaste tiden börjat beskriva som ett haschkrig. Jag tog spårvagnen ut på hissingen för att höra hur de som bor där ser på det som händer. Ska du vara ute? Ska du vara ute Sannar vi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 Men jag har ju sett de här ungdomarna stå här och sälja. Jag har sett när de röker och sådär liksom. Mm. Det är ju med mina egna ögon. Jag har sett att, att, hur det är. Och att man inte är... Alltså man det, det är ganska respektlöst. Och, och liksom det finns ingen... Det är inte så att man hymlar om det eller gömmer det eller så. Va? Utan det är helt öppet. Hittat hasch i...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 man känner mycket pengar på det och då är det är viktigt för dem att, att, att hålla den verksamheten igång. Och att stoppa inflödet av hash och marijuana, det går inte, säger Don Wint. Oavsett hur stor man gör tullen eller polisen så vi kommer aldrig kunna stoppa det utan flödet av varor och tjänster över gränserna är så stort så att det går inte att ha full kontroll på det. Det är helt omöjligt.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 Och så var det precis min bil som har träffat 4-5 skott. Alltså, så de har gömt sig alltså, bakom en bil. Fasil Abdull säger att han knappt haft hälften så många kunder som vanligt efter skjutningen. Folk undviker att gå ut. Alla är spända och det är detta här som händer. Va? Det börjar bli alldeles för mycket.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 Gängen skulle bara styra över mot försäljning av andra, tyngre droger och försäljning till mindreåriga, tror Dan Wint. Chansen att de frivilligt skulle lägga ner narkotikahandeln menar han i obefintlig. Sval 30. Tingsrätten har en huvudförhandling mellan åklagarmängligheterna. Några spårvagnsålplatser bort.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 jag frågar Per Johansson om det där som vi hörde om i början av programmet om hur legaliseringsförespråkare i bland annat USA och Latinamerika menar att den svenska förbudspolitiken är förlegad. Det där får vi ju höra ibland att, att ni är så konservativa, ni är så efter i Sverige fast jag vill ju höra att det är precis tvärtom. Vi har ju gjort det som, den diskussion som man har i många länder just nu om avkriminalisering och och att medicalisera problemet och så vidare. Det, det gjorde vi på 60-talet. Och kanske är det så att andra länder inte förstår den svenska linjen idag. För att den är just väldigt svensk. Det är liksom...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 Framtiden handlar om ungdomssatsningar, inte legalisering. Det sa Margareta från Hisingen. Och vi ska strax få höra vad ansvariga minister Maria Larsson har att säga– –om det ökande användandet av hash och marijuana bland ungdomar. Men först ska vi till det land som blivit själva symbolen– –för misslyckad kamp mot narkotikan, Mexiko. 60 000 människor beräknas ha dött i knarrkriget som rasat där i flera år– Ännu fler har skadats, kidnappats och hotats. Och även där talar allt fler om att istället legalisera. Till en början cannabis, senare kanske också andra droger. För några veckor sedan hölls en konferens om just den frågan i Mexikos kongress. Vår korrespondent gick dit. Det här kommer vara en uppvisning för politiska egon, säger Jorge Hernandez, medan vi försöker hitta rätt sal i den stora fyrkantiga kongressbyggnaden. Jorge hittar rätt bra här. Han har jobbat som lobbyist i flera år med inriktning på legaliseringsfrågor. Det första lagförslaget han var med om att skriva presenterades 2007. Det kom inte ens upp till omröstning men det var kul ändå säger han för vi presenterade förslaget på papper gjort av cannabis. Los peleaban para ver para Y en eso el debate sigue un poco igual, nadie entiende nada. Es Alla senatorer ville lukta på pappret men ingen fattade något alls av själva lagförslaget säger Jorge Hernandez. Det är så fortfarande suckar han. Ingen fattar någonting. Men mycket har ändå förändrats på de dryga 15 år som Jorge jobbat som lobbyist. Från att ha varit något otänkbart så har frågan om legalisering hamnat högt på den politiska agendan. Och många politiker tar nu tillfället i akt att vinna poäng på att kritisera narkotikapolitiken. Men debatten är alldeles för ostrukturerad, säger Jorge. att när man argumenterar för att legalisera cannabis av hälso skäl till exempel, så säger folk, men det löser ju inte problemet med våldet eller med korruptionen. Och det stämmer ju. Legalisering är ingen universallösning på Mexicos problem, säger Jorge Hernandez. I ahora también parte de nuestro trabajo es limitar las ¿no? Que eso tiene, porque mucha gente habla que marijuana för att ta bort med och det inte land som detta. Mexiko har så många problem och det största är nog att de kriminella nätverken, knarkartellerna, inte bara handlar med cannabis utan med vapen, människor och framförallt med tyngre droger, säger Jorge Hernandez. Medan vi snokar reda på sal C där konferensen strax ska börja. En av de inbjudna är Julio Calzada som jag träffade i Montevideo. Han som är ansvarig för att implementera Uruguays cannabislag. Men innan vi går in dit, till tv-kamerorna, senatorerna och de särskilt inbjudna internationella gästerna- så vill jag resa tillbaks i tiden och byta kongressen mot en knarkarkvart. Det var för tre år sedan nu i Ciudad Juárez- den mexikanska staden som kallats världens farligaste, precis på gränsen till USA. Socialarbetaren Julio packade upp rena nålar och klorvatten ur sin ryggsäck. Männen i rummet kastade sig över nålarna för att så snabbt som möjligt få injicera sitt heroin. Majoriteten av dem stoppade nålarna i armar och ben. Men en av männen visade nästan stolt. Hur han skulle sticka sig i halsen eftersom hans andra blodådrar inte fungerade längre. Jag brukar sticka mig här, sa en av männen och pekade på sidan av halsen. Han pratade en blandning av spanska och engelska. Precis som många andra vid gränsen hade han levt många år i USA. Är du inte rädd, frågade jag. Men han skrattade bara. Innan nålen trängde in i huden. Jag minns rummet i detalj. Det var fem män som satt på golvet och en liten pojke som sprang runt. Han kan inte ha varit mer än två, tre år. På tvn visades tecknade serier. Alla mina frågor kändes dumma, men jag ställde dem ändå som den om hur livet var i Ciudad Juárez. Livet är svårt i Ciudad Juárez. Det är många som mördas här. Och det kommer inte bli bättre förrän president Calderón försvinner. Det är han som krigar mot knarkkartellerna, sa Cesar, som då var 25 år. Idag är han alltså 28 om han lever. För varje dag som går funker jag djupare ner i misären, sa Cesar och tittade på den lilla pojken. Det var hans son. Jag frågade hur han hade hamnat i missbruket. Jag Jag började med droger när jag var 14. Det första jag provade var marijuana, sen ecstasy, sen kokain, sa Cesar. Det som alla säger, sa han. En drog leder till nästa. otra otra con otra. Där, där du bor i Sverige, finns det droger där? Frågade Cesar. Ja, men inte lika mycket, svarade jag. Jaha, så du tycker att det är för mycket droger här då? Undrade han. Jag visste inte vad jag skulle svara. Vad svarar man på det? Finns det för mycket droger? Är det det som är problemet? Eller är det hur de säljs? Vilka som får tag på dem? Vilka som säljer dem? Alla drogerna som Cesar använde, cannabis, kokain, heroin, är ju olagliga. Men det hindrar inte knarkkartellerna i Ciudad Juárez från att sälja dem till honom. Eller för dem att smuggla vidare narkotikan till Europa och USA. Tillbaka i Mexico City. Det är nu nutid och verkligheten är en annan. Det som då var otänkbart, att legalisera i alla fall cannabis, har idag blivit något som senatorerna i konferenssalen nästan tävlar om att lägga fram som sitt förslag. President Calderon, som försökte besegra kartellerna med militära medel, har idag ersatts av president Pena Nieto, som har en mjukare framtoning. Bueno, yo digo que el metro, pero es... Utanför konferenssalen står Jorge och hans kollega Sara och väntar på amerikanska lobbyistkollegor som är sena. De har fastnat i Mexico-Citys morgonrusning. Det är viktigt att de deltar, säger Jorge. För USA spelar en central roll det är ju på grund av amerikanerna som debatten nu ändras. Bueno, es un hecho en Estados Unidos se están regulando ¿no? Entonces ya no tiene Två delstater i USA har ju legaliserat marijuana för medicinskt bruk. Och det är ju amerikanerna som pressat oss till att ha en restriktiv narkotikapolitik. Så om de ändrar sig, så är det kanske dags att vi också gör det, säger Jorge innan hans amerikanska lobbyistkollegor dyker upp. Yeah. Latten from Hi, nice Lotte. You. Lotte. Hi. Hi, Lotte. From... Good to meet you. Radio Swedish Radio. Swedish Radio? Yeah. Swedish Radio? Yeah. Swedish Radio. Yeah. Yeah. Swedish. <laughs> really. Quite strange here. Yeah, Swedish Radio. Sveriges radio. radio. <laughs> radio. Sveriges radio. <laughs> radio. <laughs> Ethan Nelmans spärrar upp ögonen när Jorge presenterar oss för varann. Jag har ju aldrig varit i Sverige, säger han, för ingen har någonsin bjudit in mig. I've never been to Sweden. Peter no <laughs> Nadelman är chef för Drug Policy Alliance- en organisation som bland annat verkar för legalisering av cannabis. Och att han inte blivit inbjuden till Sverige verkar inte vara något problem- Ithan har en hel del andra möten på sin agenda. Monday morning, Soros and I met with President uh Monday afternoon, we <tryckligare> met with President Santos. Yesterday morning, I had my own meeting with President Arturo Molina and his foreign minister from so Uruguay's, Guatemala's, Colombia's presidenter alla har Ithan Edelman haft möte med i FN precis innan resan till Mexiko. Och i veckan som kommer ska han resa till Chile och Karibien- också för att prata legalisering. Och yeah. varför tror du det sker nu? Well, Parten av det var den latinamerikanska kommissionen- och den globala drogpolitik-kommissionen. So Så när du har Cardoso-Gavir-Zadio- och andra presidenter, nu Lagos- och Mario Vargas Llosa och all det Men varför ändras narkotikadebatten just nu, undrar jag- Ethan Edelman svarar att det dels handlar om att flera ex-presidenter och latinamerikanska intellektuella engagerat sig för en legalisering. Men mest kommer sig nog förändringen av en ackumulerad frustration som byggts upp i Latinamerika, säger han. Of det går ju inte att stoppa knarkanden om det fortfarande finns en efterfrågan. Och den tröstlösa kampen mot drogerna har bara lett till mer våld, kriminalitet och korruption, säger Ethan Heidelman. Som konstaterar att han nu, från att ha varit en kontroversiell figur med kontroversiella förslag, plötsligt är omåttligt poppis bland forna fiender. Till och med människor inom USAs försvarsdepartement har det senaste året tagit kontakt med oss. De vill lära sig mer om vad en förändring i narkotikapolitiken skulle betyda för USAs nationella säkerhet, säger Ethan Edelman. Just this year, national security elements of the U.S. government reaching out because they want to understand what are the national security implications of drug policy reform in the U.S. and Latin America for U.S. security interests. So what happens is all these sorts of people who would not talk to us before now are talking to us. Yeah. So do you think Sweden will be the only country left in the end? Well, with Singapore... Och Russland. Sverige har några väldigt strälla företag. Det är bizarrt. Jag förstår att det finns historiskt och kulturellt trauma i Sverige around alkohol. Men marijuana är inte alkohol and det finns andra sätt att dealing with det här. Att ni i Sverige envisas med att behålla förbudet mot Mariana beror nog på ert traumatiska förhållande till alkohol. Det sa Ethan Nedelman, sist i Låten Collins reportage. Konflikt handlar idag om den internationella debatten om drogbekämpning och frågan är hur Sverige ska förhålla sig till den omsvängning i narkotikafrågan som stora delar av världen verkar stå inför. Det som varit den svenska stoltheten att jämförelsevis få ungdomar använder narkotika- Kommer den att bestå när tonåringar kanske får sin första droginformation på flashback och andra internetsajter och inte från samhällskunskapsboken? Jag tog med mig dessa frågor till Socialdepartementet för att höra hur minister Maria Larsson ser på trenden i världen. Det finns ett, ett starkt tryck för att legalisera världen över idag- och Det finns ett antal länder som också börjar gå i den riktningen och vilja argumentera för att FNs narkotikakonvention är kanske inte är värda att bevara utan bör rivas upp och skrivas om. Och då är det ju, har det varit min uppgift att försöka tillsammans med de som har en likartad syn som Sverige, nämligen att FNs narkotikakonvention är väldigt viktigt att bevara i dess nuvarande form. Skulle man riva upp dem så skulle man få till stånd betydligt mera Liberala skrivningar Och det skulle inte världen tjäna på Det skulle inte människorna i världen tjäna på Utan då skulle vi se en fortsatt Utbredning eller en mycket snabbare utbredning av användning av Olika narkotiska preparat Det är jag övertygad om Nu är inte du ansvarig för det juridiska Men vad tänker du om legaliseringsförspråkarnas Argument att En legalisering skulle vara ett sätt Att minska gängens makt Oavsett om det är i Mexiko Eller i svenska förorter vi vet att det är väldigt stora pengar inblandade i den här branschen. Och skulle man välja till exempel att legalisera det som idag kallas lätta droger. Fast de inte är lätta utan i allra högsta grad bidrar till skadeverkningar. Så skulle ju förmodligen den kriminaliteten flytta till någonting annat. Där man fortsatt kan, kan göra stora vinster. Så att man, man, man kan inte bekämpa kriminalitet med en legalisering. Jag har pratat med ungdomar här i Sverige- som säger att alkohol är värre än narkotika- och säger att marijuana har ingen dött av och så. Känner du en oro för att det finns en förändrad attityd- också här i Sverige? Mm. Jag känner en stor oro för det. Och vi ser också i de undersökningar som vi gör på oss basis att riskmedvetenheten hos framförallt unga killar- har förändrats. Man, man argumenterar precis på det här sättet att ja, men det här är mindre farligt och man, man har ingen baksmälla dagen efter. Eh, och då blir det väldigt viktigt och centralt eh, för oss att se till att det finns kunskap och information ute både hos de unga men också hos deras föräldrar. Visionen om det narkotikafria Sverige, vad, vad känner du inför den? Ja det har varit en väldigt framgångsrik vision därför att den har mobiliserat vårt samhälle. Det är många aktörer som jobbar mot narkotikan. och jag kan inte förstå och jag har aldrig hört någon annan uttrycka vilken vision vi annars skulle ha. Vad skulle då vara ett lagom mål? Vi vet att det här är ytterst skadliga preparat. Och Då måste vi vara tydliga också i våra visioner. Men Jag måste ändå bara fråga, tycker du att det går åt rätt håll? Är vi närmare den visionen idag än när vi satte upp den? Utmaningarna är dramatiskt annorlunda idag. Där internet har kommit till som en väldigt stor marknad för att köpa droge. De utmaningar som vi har idag har vi aldrig haft tidigare- och jag orar mig naturligtvis över den ökade cannabisanvändningen i Sverige. Även om vi i ett internationellt perspektiv fortfarande ligger väldigt, väldigt lågt. Sista frågan då. Tycker du att det går att föra en svensk politik med tanke på det här trycket utifrån och hur globalt allting funkar idag jämfört med när vi la fast den här visionen? Ja, du måste ha en nationell vision och en nationell handlingsplan för hur du agerar i de här frågorna. Sen är vi omvärldsberoende. Det mesta som vi får in det kommer över våra gränser naturligtvis eller handlas via internet som är en global marknad. Så att utmaningarna idag är globala vilket gör naturligtvis att det nationella arbetet har gigantiskt större utmaningar jämfört med bara tio år sedan. Tack så jättemycket. Tack. Maria Larsson, minister med ansvar för narkotikafrågor. Konflikt har idag handlat om den legaliseringsvåg som drar över världen. och Vi har talat om hur Sverige avviker från denna trend med vår breda politiska samstämmighet mot legalisering av droger. Men kanske är debatten på väg också hit? En som skulle önska det är Hanna Vagenius- ordförande för Centerns ungdomsförbund. Och så här lät det på ett seminarium i Stockholm här om veckan. Eh, men Hanna, jag tänkte börja med dig då. Eh, du är alltså en ordförande för ett politiskt ungdomsförbund. Du varken snusar, dricker alkohol eller röker själv. Eh, men ditt förbund har uttalat sig för en legalisering av marijuana. Varför? För mig så handlar det här väldigt mycket om att vi tittar- –på hur verkligheten ser ut idag. Hur fungerar det drakoniska förbud som vi ändå har i Sverige? Vår tanke det handlar ju om att man sätter en åldersgräns– –och man sätter en viss institution som faktiskt får sälja den här drogen. Ungefär som systembolaget fungerar idag. Att Man har en åldersgräns och sen får ingen som är under den köpa där. Debatten där fortsätta, kanske också här i Sverige– och för mig återstår nu bara att tipsa om tidigare konfliktprogram, om knarkkrig och legaliseringsdebatt. Och inte minst om Randi Mossiger-Norheims dokumentärserie Narkotikalandet som ni också kan höra via vår hemsida. Tekniker idag var Monica Bergmark, producent var Anja Salberg och jag heter Kajsa Bodlind.